Надявам се наистина през годината, която е пред нас, да можем да преживяваме тези текстове, които отчетем, които ще изследваме, за да може в крайна сметка всички ние да бъдем едно голямо и задружно Божие семейство, Божия деца, които се радваме на едни добри и прекрасни взаимоотношения. А преди празника на Пасхата... Исус, знайки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. И когато беше готова вечерята, като вече дявола беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариоцки да го предаде, като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога излязал и при Бога отива, Стана от вечерята, свали мантията си, взе престилка и се препаса. После наляво дава в умивалника и почна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан. И така идва при Симон Петър. Той му казва: Господи, ти ли ще ми умиеш нозете? Исус в отговор му рече: Това, което аз правя, ти сега не знаеш, но от после ще разбереш. Петър му каза, Ти няма да умиеш моите нозе до века. Исус му отговори, Ако не те умия, нямаш дял с мене. Симон Петър му каза, Господи, не само краката ми, но и ръцете и главата. Исус му каза, Който се е окъпал, няма нужда да умие друго, освен нозете си, но е цял чист. И вие сте чисти, но не всички, а защото той знаеше онзи, който щеше да го предаде, а затова и каза, Не всички сте чисти. А като уми, нозете им ми си взе мантията, седна пак и каза им. Знаете ли какво ви сторих? Вие ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв. И така, ако аз Господ и Учител ви умих, нозете, Той и вие сте длъжни един на друг да си миете, нозете, защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Истина, истина ви казвам, Слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от този, който го е изпратил. Като знаете това, блаженни сте, ако го изпълнявате. Скъпи вярващи днес, не е господна вечеря, Нямаме обряда Пасха, такъв какъвто евреите празнуваха преди години. А защо Исус Христос е пожелал този текст, да бъде записан в нашите Библии. Четейки го, за какво се сещате? Имаше ли нужда този текст да бъде в нашите Библии? Може би тази история много да не ни харесва на моменти или по-често, но така или иначе тя ще бъде обект в нашите размишления днес. Ние живеем в едно общество, в което като че ли служенето да послужиш на някого, е доста унизително. Да бъдеш служител някъде, да извършваш някаква унизителна работа, изобщо не за препоръчване. Един човек решил един ден да отиде в църквата и да помогне с своят доброволен труд. Отишъл да почисти. Там обаче се срещнал с един млад човек, един младеж, който също работил в църквата. Младият човек попита възрастния, защо си тук? Какво си направил? Защо си решил да дойдеш тук? Ами, реших да помогна. И затова съм тук, да дам своят доброволен труд. Възрастният човек пък на свой ред попитал младия а ти? Защо си дошъл? Защото ме наказаха. И моето наказание беше да дойда тук и да чистя в църквата. За някой служенето е вид наказание. Възприема факта да служиш като вид наказание. В този текст, който прочетохме, ние откриваме Исус Христос като един съвършен модел за служене, онзи, от когото можем да се получим, от когото можем да вземем най-добрия пример на образцов служител, защото самият той в Евангелието на Марко, 10 глава и там, 45 стих, си спомняте думите му, човешкият син не дойде, спомняте ли си, да му служат, но да служи. Човешкия син не дойде, Исус Христос не дойде на тази земя, за да му послужат, но той да бъде служител. И това е Божия син, който ни дава съвършения пример. Колкото пъти погледнем към легена, към кърпата, може би го свързваме с Господната вечера, но най-малкото с унизителна работа, с чистене, нещо, което някой трябва да извърши и то, като че ли не е най-приятното, не е най-желателното. Да отидеш, да измиеш нещо мръсно, да почистиш нещо нацапано, да измиеш нозете на някого. Едно малко детенце веднъж е взело вратовръската на своя баща и си е сложило на врата. И е му казало, тате аз вече работя. И аз вече съм пастор. Разбирате ли детенцето с какво свързва работата и със служенето? Един белек, вратовръзка. Имаме ли подобни белези, които ние си поставяме, за да можем да олицетворим и да кажем, че ето на, ние служим, ние работим? Днес а, нямам за цел да говорим и да се спираме на духовното ниво и значение на, на този текст, който прочетох. Може да си спомним само за реакцията на апостол Петър за отговор на Исус Христос. Днес няма да говорим за прощението, което се постига чрез този акт на смирение. Днес би да се спрем на Исус Христос като наш модел за служене. Като наш образец, който ни показва как ефективно можем да бъдем служители в този свят. Първият въпрос, който си задавам, задавам го и на всички нас е кои бяха мотивите на Исус Христос да служи? Кое беше нещото в основата, което го накара да каже не съм дошъл да ми служи някой, а аз да служа на другите? Как изглежда един истински служител? Коя е истинската мотивация на Исус Христос? Първият мотив за истинско служение го откривам в първия стих и това е една правилна дефиниция на или за любовта. Исус Христос имаше много правилна и много точна коректна дефиниция, що е любов. Ако ви задам този въпрос какво е любов, може би ще имаме различни отговори. Любов е да получиш нещо, е любов е може би ти да помогнеш на свой приятел, но не и на врага. Но Исус Христос имаше една много точна и коректна представа дефиниция за любовта. Като възлюби своите, сега се прави още едно повторение. До край ги възлюби. Като че ли неговата любов не беше достатъчна, трябваше до край да ги възлюби. Откриваме го това повторение и то си набива в нашия поглед, защото Исус Христос не обича, но не обича до край. Обича своите последователи до последния си ден, но ги обича в същото време в пълнота, в завършеност. Нещо, което обобщава абсолютно всичко, което любовта може да изпълни и да направи. В своята любов към човечеството, като че ли а, на Бог му липсваше нещо и онова, което му липсваше, беше нещото, което Исус Христос направи онази вечер, за целия свят. В последната му вечер на тази земя любовта му към човечеството беше проявена именно чрез служенето в онази стайчка, където беше събран със своите ученици. Обикновено ние казваме, че а, върховната Божия любов я откриваме къде? На Голгота, там където Исус Христос даде живота си за, за всеки един който повярва и се обърне към Него. Но като че ли тук в горната стая ние откриваме правилната дефиниция за любовта и тя е с една единствена думичка – служене. Ние казваме, че обичаме нашите сестри, братя, съседи и така нататък, но имаме ли такава любов за да им служим? Понякога може би да. Но винаги. Любов, която е правилно дефинирана и осъзната, любов, която е без граници. Любов, която обича до край, в пълнота в завършеност. Защото любовта не е само едно чувство, а едно действие. И ние трябва да имаме правилна дефиниция за любовта. Дали обичам в пълнота, дали обичам в завършеност, до край. Въпрос, който всеки един от нас може да си зададе. Втория мотив за служене на Исус Христос го откривам отново в първи стих на 13 глава на Евангелието на Йоанн и този мотив го наричам правилна представа и оценка за времето. Правилна представа и оценка за времето. Текста ни казва, «Знайки, че...» Какво е настанало? Знайки, че е настанал часът му. Кой час? Щастливия, върховния момент, в който започва живота? Или нещо съвсем различно, корено противоположно. Исус имаше броени часове до края на своя живот и това беше последната му вечер с учениците. Помислете си, ако днес е последният ви ден. Ако днес, знаете, че са броени часове, които ви разделят от края на живота ви. Какво бихте казали и какво бихте споделили с близките си? Исус започна своята проповед там, в горната стаечка, където бяха събрани именно с служенето, с измиването на краката на своите ученици. Знайки, че е настанал часът му, той знаеше това, аз и ти не знаем кога ще дойде нашия час или кога ще наближи нашия час, но с всяко едно тик, так, тик, так на часовниковата стрелка щем или не щем, ние се приближаваме до този момент и до този час. Как сме със служенето? Как съм аз със служенето? Ние казваме понякога или често пъти ние сме преходни хора, ние сме за малко на тази земя, но освен, че имаме къщи, имаме домове, имаме превозни средства, имаме почти всички удобства за този живот, какво оставям след себе си? Какво оставяме след себе си на тази земя? Текста ни казва, че Исус знаеше, че отива при отца. А, скъпи мой, вярващи, аз мисля, че и ние знаем това че сме се запътили и искаме да осъществим тази среща с Него. И ние вярваме, че отиваме, пътуваме към нашия небесен баща и знаете ли как ще бъдем прияти там на небето? А знаете ли? Библията ни посочва това в Евангелието на Матей 25, глава 21 стих. Хубаво, добри, спомнете ли си? И верни слуго хубаво, добри и верни слуга, слуга, роб, служител, човек, който е служил. Това е обращението, с което Исус Христос се обръща към унези, които ще бъдат на новата земя. А, като че ли тази думичка малко не ни е много приятно, нали да бъдем наречени служители, слуги, изпълняващи е, нещо от някого, един равин на предсмъртния си одър плачел. Учениците му, които били събрани около него, го попитали, защо плачеш, когато си направил толкова много неща, когато си помогнал на толкова много хора. Защо сега в края на живота си плачеш? Не трябва ли да се радваш, че Бог ще те приеме, защото си извършил толкова много добри дела? Неговият отговор бил следния. Плача, защото не изживях живота си с потенциала, който Бог ми даде. С други думи, плача, защото не извърших всичко възможно, което Бог ми даде, възможно да направя. Да, може да съм правил много добри неща, но не с пълната сила, не с пълната енергия, които Бог ми е дал живота. Поглеждайки назад в нашия живот, можем ли да кажем, че сме го изживели по най-добрия начин за Бога? Може би някои да, да успяват да кажат това. Поглеждайки в моя живот, не бих твърдял подобно нещо. Алберт Айнштайн в края на свой живот, вижте обикновено, като че ли в, в такива моменти човек прави големи открития, когато знае, че му остават броени часове, дни. Той Направил следното нещо. Сменил два портрета от стената в своя кабинет на известни изследователи, на Максуел и на Нютон, и ги заменил с портретите на Алберт Швайцер и Индира Ганди. Правейки това, той казал следното нещо. Дойде време да заменя успеха с служене. Дойде времето да заменя успеха който те аз съм постигнал с служене. След какво бягаш в този живот и какво преследваш в този живот? Може би това е успеха, Да! Може би и аз се стремя към Него и всеки ни от нас иска да, да бъде успешен. Но Исус ни призовава, че за нас е добре да бъдем ни служители. Още повече апостол Павел пишейки на вярващите в Ефес, в своето послание 5 глава 16 стих казва, изкупвайте или използвайте времето, Спомните ли си за какво? Защото дните са зли. Изкупвайте, използвайте времето, защото не знаете колко такова имате на разположение. Трети мотив за служене. Исус Христос имаше правилно разбиране на своята идентичност. 13 глава на Евангелието на Йоанн 3 стих ние четем Като знаеше Исус, че Отец е предал всичко в ръцете му и че от Бога е излязал и при Бога отива. Каква беше идентичността на Исус Христос? Знаеше ли Той откъде идва? Каква е Неговата мисия? Защо е на тази земя? Откъде е авторитета му? На къде пътува? Защо е дошъл на тази земя? Не да му служат, а той самия да, да служи. Искам да ви запитам, а вие откъде идвате? И на къде отивате? Аз откъде идвам и на къде отивам? Да, всички ние идваме от Бога. Той е онзи, който ни дава живот. И може би всички ние заедно с вас сме се запътили към Него. Понякога бъркаме посоките, понякога го игнорираме. Но Божието дете и истинския служител няма проблем с идентичността. Никога онзи истински верен Божие служител няма проблеми с идентичността да си каже ох църквата, ох проблемите от тази сестра, този брат, защото той или тя знаят откъде идват, знаят и къде вървят и след кого са тръгнали. Исус не се разколеба когато го опрекваха с каква власт върши чудесата, или когато го провокираха и когато се наведе там в стаята да умие краката на своите ученици, не се поколеба от факта кой какво ще си помисли, дали няма да бъде опрекнат, кой как ще го разбере, защото той знаеше кой е. Скъпи вярващи, каквато и да е службата на която Бог ни призувава, Нека не се противопоставяме и да не се притесняваме от това, което хората могат или казват за нас. А защото ти, защото аз знаем кои сме. Знаем, че сме Божи деца и знаем на къде пътуваме към Него. Истинският служител има една ясна представа за своята идентичност и това познание го прави способен да продължи напред. Споменах три мотива за служене, които откривам в Исус Христос. Това бяха правилна дефиниция за любовта, правилна представя оценка за времето, онова, което му оставаше и правилно разбиране за идентичността. откъде си, защо си, на накъде пътуваш в този свят. Бих желал сега да се спрем на начина по който Исус Христос служеше. По какъв начин Той нашия Господ и Спасител Исус Христос служеше. Ако а, се обърнем към една от известните картини на Леонардо да Винчи, може би си я спомняте, Тайната вечеря, там, където той е нарисувал една маса с столове, ученици на Исус Христос насядали, той е посредата, е, верно, прочитайки историческите сведения и доклади, ще видим, че по това време не са стояли на столове, около масата, са били полулегнали един до друг, ядящи от трапезата. А, та, какви са начините, по които Исус Христос служеше? Отново прочитайки този текст, поглеждайки към Евангелието на Йоанн 13 -та глава. Там откривам следното нещо, че истинското служене не е презентационно, не е рекламиращо се. Тоест, когато искаш да служиш не е задължително, не е необходимо да рекламираш, че започваш да служиш. Започваш да помагаш, да, да вършиш нещо добро. А, спомнете ли си какво им каза Исус Христос? На вечеряхте ли се? Готови ли сте? Айде сега, обърнете си към мене. Всички погледи към мене. Искам да ви кажа нещо много важно. Искам да ви покажа нещо. Така ли направи Исус Христос? Текста ни казва Стана от масата, свали мантията си, наляво дава умивалника. И започна да ми я нозете. Без никакво рекламиране, без никакво парадиране на това, което започваше да прави. В противовес на неговия живот и на неговите действия, може да изпълням текстто и от священото писание, говорещи ни за фарисеите, за онези, които стояха по Защо? По ъглите на, на улиците, за да ги видят другите за да обърнат внимание на това, което вършат, на това, което правят. Второ, истинското служене е смирено. Освен, че не презентиращо се, рекламиращо се, истинското служене е смирено. Ако се върнем в времето на Исус Христос в онази древност, ще открием, че когато някой ти дойде на гости, би трябвало твоя слуга да измие краката му в знак на уважение. Ако нямаш слуга, ти трябва да бъдеш този, като домакин, който да отдаде необходимата почет на своя гостинен. Ако имаш слуги, едните са евреи другите езичници, онзи, който е трябвало да измие нозете на, на пътника, на странника или на твоя гост, е трябвало да бъде езичника, защото той се е считал най-ниско в всякакво отношение. И сега виждаме Исус Христос, Словото, Божия Син, този, който беше слязал от небето, през онази нощ извърши нещо уникално и ни остави един превъзходен пример на перфектния служител в този свят. Нещо, което се запечата много дълбоко в съзнанието на неговите ученици, но нещо върху което и ние, не само днес, разсъждаваме, дискутираме и се получаваме от Него. Сега Исус Христос беше зел мястото на слуга. Може би, влизайки в стаята, учениците са видяли кърпата, видяли са и легена и тъй като никой не измива техните крака, може би са си задали въпроса, добре де, защо нашия Господ, учител, възпитател, равин, както и да го наречем, защо Той не е промислил някой който да извърши този ритуал и да измие нашите нозе. В същото време обаче никой от тях не се сети и не пожела да измие краката на същия този Господ, на същия този учител, на същия този възпитател. Още повече поглеждайки към близкия контекст, предишната 12 глава Учениците на Исус Христос имаха един много прекрасен пример на една жена, която послужи на Исус Христос и изми неговите нозе. Спомняте ли се с какво? С Миро. С един много скъп и благоуханен парфюм. И им показа, че не е унижение да застанеш в Христовите нозе и да го помажеш за това, което предстоеше той да преживее. И точно в този момент, тогава, когато всички, може би, очакваха някой от слугите, от служителите да дойде и да измие техните нозе. В посланието към филипяните, и там 2 глава 4 до 8 стихове четем Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото. Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който като беше в Божия образ. Пак не щете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Исус Христос извърши това служение в смирение. Със смирение. О, какъв голям проблем за нас е, как да кажа, понякога или по-често, смирението. Проблем ли е за вас да се смирите? Защото за мен. Да, често пъти, може би, е проблем да бъда смирен. Проблем ли е да бъдем смирени? И онова, което вършим, наистина да го правим с смирение. В смирение. Точно когато си мислим, че сме се смирили, може би, точно тогава се показва някое клонче на гордостта. И ако ние не го подкастрим, ще има друг, който да извърши това. На трето място, истинското служене е безпристрастно. Той е за всички. Истинското служене е безпристрастно. то е за всички. Исус Христос, виждаме как измива краката на всички. Да, дори на Юда, за който текста ни казва, като вече дявола беше внушил втори стих, в сърцето на Юда Искариотски да го предаде. Дай на този човек Исус Христос изминозете, който за 30 сребърника го продаде. Дай и на, на апостол Петър, онзи, който се биеше в гърдите и казаше Господи, дори всички да се отрекат от Тебе, аз няма, но само след борени часове извърши предателство. Дай на тома, който беше там сред учениците, който след само три дена не искаше да повярва, че Исус Христос е възкръснал, липсваше му тази вяра. Исус Христос очаква и нашето служене да бъде такова. Да бъде безпристрастно. Исус не си каза, ама ето аз искам да служа, но отче Юда е там. Отче създават ми проблеми. Аз не мога да служа по най-добрия начин. моля те се, примахни тези проблеми, за да си извърша мисията идеално. Не. Без значение кой беше там, какъв беше той, служенето на Исус Христос беше безпристрастно за всички. На един министър от Франция му се наложила операция. Когато лягал на операционната маса, той се обърнал към лекаря и му казал и все пак се надявам да не забравяйте, че, че аз съм министър на Франция, а не както всеки един от вашите други обикновени пациенти. На което лекар е се засмял и казал, да, вие сте министър на Франция, но знаете ли, че всеки, който ляга тук на тази операционна маса, той е министър. Живота на всеки един човек за мен е еднакво ценен. И аз не правя разлика. Моля се, Бог, наистина да ни помага да бъдем едни безпристрастни служители към всички около нас. На четвърто място истинското служене е устойчиво и трайно. Служенето на Исус Христос беше истинско, трайно и устойчиво служене. Идва реда Исус да умие краката на апостол Петър и се случва нещо интересно. Апостол осъзнава, че това не е редно, че това не е нормално. Неговият учител да се наведе, да вземе водата и да измия неговите крака. И той отказва. Но вижте какво е служенето на Исус. Устойчиво и трайно. Той не си казва, ми ху, щом що не искаш, няма проблем. Когато понякога ние искаме да служим на някой той откаже, о, още по-добре, нали, аз очаквах дори да ме откажеш. Да, ново си го казваме това. Служенето на Исус Христос беше устойчиво и трайно. Той обяснява на Петър и му казва, Петър, да, добре, това е твоето решение, но ако ти не се съгласиш, ти, ти няма да имаш дял с мене, ти не можеш да, да бъдеш заедно с мене. Да служиш не е знак за вътрешна слабост, а знак за вътрешна сила. Да служиш е знак на вътрешна сила. Поглеждайки към нашето служене, понякога в църквата си разменяме различни думи, понякога се конфронтираме. И някой може би като Петър казва, не, не, не става, това не може така, моля ви се, не ме занимавайте, няма така да направим нещата. Образеца и примера на Исус Христос ме учат, че въпреки всичко ние трябва да останем твърди, устойчиви в нашето служение. Понякога критиката, понякога конфронтацията идва от човека на когото искаш да служиш. И тогава като че ли е още по-страшно да продължиш да, да бъдеш твърд, да бъдеш устойчив и да кажеш да, въпреки всичко, аз искам да ти служа. Така както постъпи и Петър, но Исус не се отказа, а остана постоянен в своето служение. Бог да ни помага да бъдем едни постоянни и устойчиви в нашето служение. Дори, дори да има такива хора, които не нараняват, които не обиждат, които понякога отказват нашето служение. Бог да ни помага да бъдем твърди в нашето служение. Спряхме се на няколко начина, по които Исус Христос служеше. А те бяха, че истинското служене не е презентационно или е рекламиращо се. Истинското служене, казахме, е смирено. Истинското служене е безпристрастно. Истинското служене е устойчиво, постоянно. Каква беше вестта на Христовото служене? Каква вест Исус Христос отправи чрез начина си на служене и чрез онова, което Той извърши? Евангелието на Йоанн 13 глава, 12 стих и там втората част. Исус Христос се обръща с един въпрос към своите ученици. Знаете ли какво в историх? И като че ли връща своите слушатели, учениците си, назад в онова, което той току-що беше извършил за тях, за да се замислят отново, да преценят, да осъзнаят какво наистина той, Исус Христос, извърши за тях? Откривам няколко вести от това Негово служене. Първо, истинското служене е безкорестно. Истинското служене е безкорисно. То не очаква нищо в замяна. Исус Христос ни им каза, ако аз ви измих краката, сега и вие трябва да измиете моите. Ме ли се спомняте какво им каза? Ни им каза тези думи и си представете, ако така беше се обърнал към тях учениците се подреждат в опашка и един по един започват да мият краката на техния Господ и Спасител. Но Той не им каза това. А им каза, ако аз направих това, той и вие сте длъжни един на друг да миете краката си. Това до някъде се превръща и в един модел на, на ръководение изобщо на Божията църква, един образец, може би за всеки един от служителите, без значение, дали старейшина, дали пастор, дали който и да е. И си представете, че гледайки на служителите, като на служителите в църквата, водачният на църквата като на едни такива служители, всеки един от нас може би има своето очакване. Пастора, старейшината, водача на църквата, трябва да изглежда по този начин, трябва да служи по този начин, трябва да прави това и това. И може би. Понякога се различават нашите мнения, но аз се моля Бог да е онзи, който да ни помага да бъдем такива, каквито Той ни иска. Каквито Той очаква да бъдем като негови служители. Защото ако погледнем света, в който живеем, лидерите обикновено се обграждат с хора, които да им помагат, които да им служат, които по всяко време да са на тяхно разположение. Истинското служене е Безкоресно. Исус Христос обръща този стандарт и показва как да служим на колкото се може повече хора от нашето обкръжение. Втората вест, която откривам от служенето на Исус Христос е, че истинското служене не зависи от обстоятелствата. Обстоятелствата са без значение за Исус Христос. Нека не забравяме, че в този момент. Извършвайки тази служба за своите ученици, на Исус му оставаха броени часове да се раздели с живота си на тази земя. И не знаеше какво ще се случи оттам насетне, Дали Бог наистина, Отец наистина, ще приеме Неговата жертва за греха на целия свят. Кръста беше пред очите му. Знаеше, че ще умре. Отново задавам въпроса, ако аз, ако ти, знаем че не остават бройни часове до края на живота ни, какво бихме направили? Бихме ли се навели? Бихме ли измили краката на хората около нас? Бихме ли извършили някаква служба, за който и да е около нас? Не беше ли достатъчно, че той Исус Христос щеше да умре за тях? Беше в затруднение, душата му беше прескръбна, ни казва текста. Точно сега ли трябваше да мие краката на своите ученици? Не е ли така, че точно когато а, решим или трябва да послужим на някого, точно тогава намираме много извинения, много оправдания за това, че да, имам голямото желание, но нещо се случи, нещо се обърка, не мога. Колкото и трудна да е ситуацията, в която си намираме, живота на Исус ми показва че съм без извинения, за да не послужа, да не изслужа дори, дори тогава. Защото той ни показа, че истинското служене не зависи от обстоятелствата. Третата вест от неговото служене е, че истинското служене прави онова, което никой друг не би извършил. Да служиш истински означава да направиш онова, което никой друг не би извършил. Поглеждайки към нас, в църквата, си мисля, колко такива места има, в които като че ли не се включваме. Мисля си, дали наистина да дам няколко примера, отбелязал съм си, а можем и във всяка една сфера и област да се замислим. Но ще ги дам. Хор, църковен хор. Колко е хубаво да имаме, нали? Поглеждам към галерията и младежите се усмихват. А и всички ние бихме се радвали. Отговорниците казват правим всичко възможно, нямам желаящи. Хората, които биват поканени, казват ми имам ангажимент, имам други планове, имам нещо в ума си, друго ми се върти в главата, нямам време, занимавам се с нещо друго. Ако се замислим, колко музиканти имаме в църквата? Колко човека дори участват и в националния ни хор? На колко хора Бог е поверил този талант да възхваляват Бога чрез своя глас? И няма кой да го прославя. Казвам това не с упрек към някоя, с голяма болка. Какво да кажем за нашите деца? Съотно, училищния урок. Дискутирахме цял, цял един урок за възпитанието, за това, което като църква можем да направим за тях, като отделни личности, като семейства. Тогава, когато понякога, имаме около 30 на деца, които посещават църквата ни, плюс минус, тогава, когато понякога само двама или трима от църквата се наемат и решават да служат на децата, да работят за тях, още по-болно, ми става, може би тогава, когато като родители не водим децата си тук. Да, може би имаме своите извинения и всеки от нас ще има своето право в своето извинение. Какво да кажем за диаконите за посещение? Толкова много наброй, а понякога колко от тях се срещат с хората, колко от тях вникват в проблемите и в нуждите на хората. Отново повтарям, можем от всяка една сфера в живота ни да, да говорим по този начин, не с упрек, а с искреното желание да се променим и да станем истински Божии служители. Да бъдем служители там, където, като че ли никой друг не иска да отидем, да направим онова, което като че ли никой друг не е готов да извърши. Понякога се питаме кой ще започне? Кой ще е пръв? Дали това е моята работа? Не трябва ли някой друг да го направи? И като че ли нещата, за които си задаваме тези въпроси, никой никога не ги върши, ако не е натоварен. До момента, в който не осъзная, не осъзнаеш, че вестта на служенето е да направиш онова, което никой друг не би извършил. Четвъртата вест. Истинският служител почиства с риск самия той да се нацапа. Истинският служител почиства дори с риск самия той да се нацапа. Имаше ли риск за Исус Христос, вземайки водата, вземайки кърпата, мийки е, краката на своите ученици, които бяха дошли от път. Имаше ли риск Исус да нацапа ръцете си? Не дали имаше риск, определено ги е нацапал. Има ли риск, когато ние работим и служим на хората около нас понякога да се нацапаме и нямам предвид само физическата нечистота, която можем да изпитаме, да, да преживеем. А тогава, когато трябва да помогнеш на човек в неговия проблем, в неговия грях, но за да му помогнеш и да го спасиш до някъде, трябва да си нацапаш сакото било, въртовръзката или нещо друго. Но това е част от нашата служба, към която ни призовава Исус Христос. Защото и самият Той нацапа ръцете си, да, малко. Петата вест от служенето на Исус Христос е, че истинското служене носи щастие и блаженство истинското служене носи щастие и блаженство. 17 стих от 13 глава на Йоанн Като знаете това блаженни сте, ако го изпълнявате. И това не са хора, които, които света приема за блаженни, а хора, които Бог приема за блаженни. Защото в този свят не е блаженство да измиеш краката на някого. Не е щастие да... да да си нацапаш. А това е блаженство и благословение в Божиите очи и благословение, което сам Бог дава на всеки един от нас. Може би сте чували и чели биографията, биографията на Алберт Швайцер, син пастор. Завършва благословие, обаче има огромното желание да помага на болни, на страдащи хора Записва се, завършва медицина, за да може да отиде в Африка, където на практика да помага в физическите недъзи на хората. 1913 година отива в Централна Африка, стои няколко години, помага, прави всичко възможно, което е по силите му. След това се връща и го питат дали там по някакъв начин е намерил щастието, защото... Мечтата му е била да помага на хората. Да отиде там и го питат, там някъде открили щастието, запознали се с човек, натрупали пари или нещо, което да те направи щастлив, на което а, той отговаря последния начин. Тук намерих място за служене. За него щастието е било това, да служи. След няколко години а, той отново отива в Африка, и стои почти до края на живота си там. 1952 година получава Нобеловата награда за мир, едно престижно звание и признание. Освен това и една скромна сума, една премия от 33 хиляди долара, с която той не си купува кола или апартамент, решава да построи един санаториум за прокажени хора. Към края на своят живот той казва следното. Знам едно нещо. Истински щастливи са онези. Знаете ли кои са истински щастливи според него? Да имам кола и то да е добра, да харчи малко. Да имам прекрасно семейство, красива съпруга, най-умно или умни деца. И съм най-щастливия човек, добра, заплатена работа. Знам едно нещо казва. Той истински щастливи са онези които търсят и намират как да служат на другите. Търсят и намират как да служат на другите. И скъпи вярващи, аз си мисля, че не е необходимо да ходим в Африка или в някоя от подобните страни, за да служим на хората. А защото тези, които се нуждаят от нашата подкрепа, от нашето насърчение, от нашата добра дума, може би са те тук, около нас, в църквата, в нашето семейство, на нашата улица, в, в блока ни. В една болница имало един възрастен пациент, който, видимо, бил към края на своя живот. Една вечер там отишъл млад човек, който гледал през прозореца този възрастен човек. След бурени минути дошла една медицинска сестра, и казала, да, заповядайте, младе човече. Влезли заедно в стаята на възрастния човек. Медицинската сестра отишла до Болния и му казала, вашия син е тук. Отворете очи, за да го видите. Но трябвало на няколко пъти да, да каже тези думи, докато в последствия възрастният човек е двама отворил своите очи. И младият човек, който бил до него подал своята ръка и се хванали заедно за ръка. Цялата вечер този млад човек бил до болничното легло на възрастния човек. На сутринта, когато медицинската сестра трябвало да мине на визитация, установила смъртта на болния пациент. Тогава тя се обърнала към младия човек и му казала много съжалявам, че вие се разделихте с вашия близък. Това беше вашия баща, нали? На което младия човек много се озадачил и казал не, това не беше моя баща. Аз искам да ви запитам, кой беше този човек? Медицинската сестра остана още по-озадачена и казала Ма как? Не беше ли вашия баща? Не. Но аз видях, че той може би имаше нужда от своя син, а такъв липсваше и реших тази вечер да бъда неговия син. Скъпи сестри, братя, приятели, мили деца, около нас има твърде много възрастни хора, които може би очакват своя син, своята дъщеря. Но по една или друга причина, те не са до тях. Има много млади хора, които имат родител, но имат огромна липса от така в живота си. Има толкова много наранени хора, които имат нужда не само от едно добро слово, от една добра проповед, а от едно ръкостискане, от една дена чаша с вода, от една усмивка, от малко време, с което да, да прекараме заедно с тях. Има толкова много места за служене. Не, само, не са само страните, от третия, от четвърти, от който и да е свят. Исус дойде на тази земя, нашия модел за служене, не непременно да ни даде комфорт, не непременно да ни покаже как да стоим или как да стоя спокойно в тази прекрасна църква и атмосфера, а да ни научи как да служим. Точно тогава, в последната му вечер на тази земя, той свали мантията на ляво да в унивалника започна да мия е нозете на, на учениците след това да ги изтрива. Не искаш ли ти да измиеш краката на някога? Да помогнеш в нуждата на някога? Да го подкрепиш, да му повадеш ръка, да го насърчиш, да го прегърнеш. Обеден съм, че искаме, защото Исус Христос ни кане на това. И аз ще ви поканя така, кака, както сте седнали да се помолим за сила и помощ от Бог за това. Небесни татко, благодарни сме ти за този безграничен пример на всеотдайно служение от нашия Господ и Спасител Исус Христос. Благодарим Ти за това, че Ти ни канеш да бъдем едни такива служители, всеотдайни, търпеливи, готови да отидем и да извършим онова, което никой друг не е способен да направи или не желае. Да бъдем готови и ако е необходимо понякога да се нацапаме, да бъдем готови понякога да се жертваме. Небесният Татко, моля Ти да бъдеш онзи, който ще ни помага в това наше желание, защото ние знаем откъде сме дошли, и знаем на къде вървим. Ние Те познаваме и искаме да живеем завинаги с Тебе, за една цяла вечност. За това Те молим, благослови ни и помогни ни да бъдем ни такива истински служители. И онова, което да осмисля живота ни, да е нашето служене сред хората, с които живеем. Заради Исус Те молим за това и благодарим, че ще го изпълниш за всички нас. Амин.